«Як комуністка!» – здивувався я. «Німці і Айсергеї так називають», – пояснив чоловік. Тепер усе зрозуміло. Для Мельдера ми вже були не отими невідомими, як першу хвилину зустрічі. Його дружина ніколи б стільки пошепки не розмовляла ні з німцями, ні з власовцями чи ульманівцями. І з тими мова в неї коротка. Зараз вона воркувала, як з добрими знайомими і однодумцями. Тепер не лише доньці і молоді гості стало зрозумілим, що мати бесідує з чекістами, божими янголами, а й Мельдеру, котрому не так і легко розібратися, хто червоний, хто коричневий, хто за Уйманіса, хто за якогось там руського генерала Власова». Мельдер підморгнув. Ідіть до дівчат, а я на пост і виструнчився на кривих, схожих на хумут ногах, козирнувши своїй комуністці. Дівчата Ада і Рита, побачивши нас, підвелись і привітались. Рита, кудрявий знав раніше доньку Мельдера Аду, стала бринькати на гітарі. Ада підспівувала ламаною російською мовою. Потім Рита прочитала строфу із вірша «Білеїт парус одінукій» Лермонтова. Старий Мельдер їм сказав, що ми росіяни, і дівчата хотіли довести, що знають мову Лермонтова. Ада, білява, довговолоса, мабуть, як і мати замолоду, ока. І з хитруватою усмішечкою Здавала карти Я грав з Ритою чорнявою, З великими очима Які вона навмисно примружувала Про всяк випадок Кудрявий відчинив вікно Що виходило в ліс Пістолети ми переклали В правій кишені піджаків А ти казав, що за людьми скучив, іскучив Мовив Кудрявий, нахилившись до мене Рито «Хто ви?» – запитав я. «Учителька. Географію знаєте?» Дівчина почервоніла. «Скільки населення у Канаді?» «Вісім чи десять мільйонів», – непевно відповіла Рита. «Чук!» – звернувся до Кудрявого. «Повторіть, бо цей красень вважає, що у Канаді двадцять мільйонів!» Учителька взяла з комода олівець Вирвала з зошита аркуш і написала «Десять мільйонів!» Я сховав олівець до кишені. Дівчата якось розгубились, побачивши, як зник у кишені олівець. Знали б вони, як він потрібен мені. Скільки вантажу скидали, а олівців жодного разу. Залишився лише огризок. Як же без олівця писати радіограми та й оці нотатки? Кудрявець одразу збагнув і сказав. Мій другу взяв на згадку. Так, підкопив я, на згадку про сьогоднішній день. Дівчата проспівали Катюшу. Ви з неба? Запитала Ада у Кудрявого, не випускаючи своєї руки. Чекіст? Ми... «Янголи, Адо!» – відповів Кудрявий. «Страшно!» – запитала вона, дивлячись очима, повними захоплення, цікавості й гордості, що зустрілася тут, на рідному хуторі, в час німецької окупації, з хлопцями, які опустилися з неба. «Е, дуже страшно!» – похизувався Кудрявий, уникаючи мав погляду. «Нехай позадається!» – подумав я. Зайшла схвильована господиня і прошепотіла. «Два солдати у дворі! Грайте у карти, співайте!» Я зригнувся, а ми ще турбувалися про відомості від німецьких солдатів, просили хазяйку продавати німцям молоко. Самі завітали, голубчики. Зиркнули на Кудрявого той удає себе спокійного і кивнув головою.